Santiago kaleko eta, eta San Pedro kaleko orain, eh? bukatzen ari garen lan, lan nahuen eh, ondorioetako batzuk izan dira, bai zirkulazioari eta bai apartalikuari dagozkion zenbait erabaki. Lehenengoa eta naharmenena da zirkulazioa. Santiago kalera sarteko, eh, murreztu egindugu la. Murreztu egin dugu eh, kotxe asko eta asko asko sartu izan direlako, Eta egila esan e, ditugun datuen arabera e, zirkulazio ahondila, eh? Kopuru zari garela, behar bera marmila kotxe pasatzen dira hilero, e, Paso izan direla hilero jaso izan dugut. Eta egitzen daigut, hori e, murreztu ezkero pixabat e, bai bizikalitatean eta bai erosotasun diren ira beziko genukeba beraz, lehenengo konta hori zera, eh? E, Bizi lagunentzako, E, aukera, bizilena lagunentako eta baimenduentako. Eta a, alberte horretakik ere argintzanei dugu e, baimenoiek eskatzeko, gudarutza ingora joan behar dela eta esate bateanako, e, askotzen hartzaten erako. Ba, ba gaztean naiz, eta nahenean gurasua, genoa txalamunak, Santiago Kalen bizitira, eta bueno, joan etorriak negitiba dugu. Bueno, kaso horietarako, baimena eskatu, eta da izango ditzatekin. Beraz, zirkulazia, e, murriztu, ehingo dugu, Eh, Oñeskoak beraz irabazi egingo du eta bereziki San Pedro Kaleko denengo denengo saziohetan eh, ibiltzen zaigu beste sazioan bezala Oñeskoa jabetu dingo dela kaleaz Esperientziak dela esaten dugu. Zigurazioari da opciones uztar latxo bat eta da norabidea donoratza. Eh? Orain arte San Pedro Kaletik sartzen diren hemendik aurrera Santiago Kaletik sartuko da. Eta San Pedrotik azeraiko Bira eren eta txezka ondilea sartara zirigu, claro, San Pedro kaleko lehenengo zati horretan zelbitzu eta bendazko dugu. Eta orduan, hoi nola erantzun. Eta horrek, keska e, desientez sartara zirigu. Apartalekuak, e, San Pedro kaleko nizangade, nola egin urbileketa. Orduan, erabaki dugu. E, bertako hoien hartian, e, Zaman lanetarako, edo ordu erbiko... E, E, zera aparkatzea, e, onartzea, bai Santiago Kalioen sortzi lekutan, eta bai Santedran Pedroen lau lekutan. Eta bernate txepare, justu korreosko, eh, onduan dagoen, kade horretan, dauden plasei, e, aparkaleko ikerri dugu e, nogabeit olako ota, mugitu nahiko genuten, ota da nik e, berdintzait kutxa lakaisa da kutxa bankera. Jonber baldin badut jeztio e, bat egitera, ba, bueno, horri izan nago dut, horri egilea da, horri egilea da, horri egilea da, hori egiteko ba, ba, kotxea aparkatzeko aukera. Eta horri izango da, noski irekilean. Eta noski bai bataz eta bai bestiaz hartutak bera egin aparkarrekoa galduko direnez, ba, Onda, e, bentzako aparkaldekuan eren mugat jarri dugu ogeita masei aparkalekurekin e, portuko ez bakari Santiago eta San Pedroko e, portuko e, bizilagunek aparkatzeko aukere esan dezaten tau, e, tau oren bidez eta gotxi gora bera hori xe, e, bizilagunek eta kezka kagertu zizkibuten aparkatzeari begira zen normala den e, zirigune bihurtua da eta zentu horretan ba, ba Ba, nahi gozitxateke, ba, apartaleku behiago izatea, egila da horrek zeltasun lagar duenagritxuela.